Di sana di Mekah, si Bulan mengatakan bahawa ahli hadis itu kaum musuh, kaum yang buruk. Maka Imam Ahmad mengatakan, zindik, zindik, zindik. Sambil dia mengebutkan kainnya lalu masuk ke rumahnya. Berdiri musuh. Zindik orang itu, zindik orang itu. Zindik adalah munah, munah ikhah. Hadis Al-Hadith Rasul, Khalifah-Khalifah Rasulullah SAW Pengganti-pengganti Rasulullah SAW Yang menyampaikan hadis-hadis beliau kepada umat. Dari mulai sahabat dan tabi'in dan tabi'u tabi'in dan ustuz Khalifah Rasul Derajat yang sangat tinggi sekali karena adalah aulannas jar Rasul sallallahu alaihi wasallam lidawam salathum alaihi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis adalah oh manusia yang paling dekat kepada Rasul kenapa karena dawam terus-menerus mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan tulisan Sampai Imam Ahmad ketika menulis kitab hadisnya Di maktutat yang asli Manuskrip yang aslinya Catatan tangannya Atau yang telah dicatat dari catatan tangannya, dari Imam Ahmad Itu tidak ada tulisan sallallahu alaihi wasallam Kata Imam saya berselawat setiap saya menulis hadis Puluhan ribu Maka orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Hadis. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada satu pun golongan yang kita ketahui, yang diketahui yang lebih banyak berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tulisan dan lisan selain dari mereka supir az-zauri ma takani law lam yakul li sahib al illa al-salat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yusalli alaihi ma dama fil kitab kalau sekiranya ahlul hadis itu tidak mempunyai keutamaan kecuali satu saja yakni dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya dia, dia terus menulis berselawat kepada Nabi sallallahu selama tulisannya itu ada di kitab luar biasa kan sufyan az-zauri tabi'ut tabi'in yang digelari amirul mu'minin fil hadis Kalau sekiranya ahli-ahli itu tidak mempunyai keutamaan sama sekali, kecuali satu saja bersalawat cukup, kerana mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lisan dan tulisan, alangkah mulianya, alangkah tingginya mereka, tetapi alangkah rendahnya mereka di hadapan ahlin bidat dan alangkah mulianya mereka di hadapan Ahlul Sunnah ini Imam Ahlul Sunnah wal Jamaah Sufyan bin Sa'id al-Tawri siapa yang mau kita dengar? Ahlul Bidah? atau Imam Ahlul Sunnah wal Jamaah? tidak ada yang mencintai hadis Kecuali orang yang bersih hatinya, yang berjalan sesuai dengan fitrah, yang cinta kepada Nabi yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada nifak di hatinya, yang ikhlas sekali kepada Allah Taala Taala, tidak ada yang membencinya, dia menyukai kecuali orang-orang muda kecil. Ahlul Hadis maka kaum muslimin harus mencintai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Usul mereka bukan Ahlul Hadis tapi mereka masuk ke dalam mazhab Ahlul Hadis Mazhab Ahlul Hadis adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan Hadis Nusolallahu Sallam dengan sunnah beliau, karena itu dikatakan Ahlus sunnah Al-Jama'ah Ahlus sunnah Ahlul Hadis, ashabul Hadis, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan ini. Bahawa perkataan beliau akan dikenal oleh sahabat dan sahabat menyampaikan kepada tabiin dan dikenal dari tabiin dan disampaikan oleh tabiut tabiin dari tabiin dan seterusnya persambung islamnya yang merupakan khususan bagi umat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis Sahih. Yang dikeluarkan di antara di antara imam muda dan lain-lain dari jalan Nabi Nya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda tersmaunda, kamu mendengar. Beliau bersabda kepada para sahabat, kamu mendengar dari siapa dariku, wa yusra ubin dan akan didengar nanti dari kamu. Siapa yang mendengar dari sahabat? Tabiin, wajib mau mimman, yajib dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kamu. Wajib mau mimman, yajib mau mimkub, mimkub. Siapa? mendengar dari tabi. Begitulah isnad. Not... Rantainya jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana itu Abdullah bin Mudar dari Abu Abdullahi memaklumkan al isnad min al diin. Sanat itu bagian dari agama yang dimaksud dengan sanat adalah jalannya orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka diperiksa, diteliti dengan pemeriksaan yang sangat dahsyat dan besar. Belum ada satu pemeriksaan yang demikian besarnya telitinya selain dari pemeriksaan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para ulama kita. Semuanya adalah demi وبينه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مبارك امام مجتهد مطلع مجاهد باتن الاسناد عندي من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء صنعت من طرقك بعضي من agama Karena tidak ada sanad maka siapa saja dapat berbicara dan apa saja yang akan dia katakan. Sufyan al-Tawri mengatakan, al-isnadu silahul mu'min. Isnad itu adalah pedangnya orang mu'min. Fa'idha lam yakun ma'ahu silahun, fa bi ayyi syaih yukafir. Al-Islam silahun mu'min senjata orang mu'min Kalau kita mendengar dari seseorang bahwa ada di dalam Islam Ini amal ini Amal itu Perbuatan ini Kita bertanya Mana dasarnya Dari Quran Bagaimana tafsir menurut hadis.